Dumnezeu Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, bine binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta și pe și robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce cuvinte și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru și Ție mărire înalțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh acum și pururea și în vecii vecilor Să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. În În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.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 amintindu-le celor care îl urmau și îl ascultau, mai ales ucenicilor, ce cale aveau de străbătut ca să fie din nou împreună cu el într-o împărăția sa cea fără de sfârșit. Și cuvintele Domnului s-au adeverit la puțin timp după ce au fost rostite, pentru că ucenicii Mântuitorului, Apostolii și ceilalți care i-au urmat au înțeles că Domnul a avut întru totul dreptate. Cetatea Ierusalimului a cunoscut martirul primilor creștini, așa cum a fost Ștefan, arhidiaconul, sau cum a fost Iacob cel Drept, întâiul episcop al Ierusalimului. Și numărul martirilor a crescut permanent, iar sângele lor s-a așezat la temelia bisericii. Noi, în această seară, îl cinstim cu rugăciuni și cântări și cu amintirea pe care a făcut-o din iubire nemărginită față de Mântuitorul Hristos pe unul dintre martirii bisericii, pe unul dintre martorii care au vorbit despre iubirea lui Dumnezeu care este mai tare decât moartea. Sfântul Pomenit în această seară, de fapt în această zi, pentru că noi am început odată cu slujba vecerniei, o zi de pomenire, este unul dintre nenumărații martiri ai Bisericii. Dintr-o perioadă de mari încercări, de persecuții, o perioadă în care au curs, așa după cum spuneau părinții bisericii, pâraie de sânge. Nu este o simplă figură de stil, ci o realitate clară. În perioada celor două veacuri și jumătate, au, pâr au curs pâraie de sânge, sângele martirilor, reunit ar fi făcut pâraie. Iar numele celor care au sfârșit atunci, mărturisind prin viața lor și prin sângele lor, credința în Mântuitorul Hristos este doar în parte cunoscut. Dremăritori creștini odată cu persecutor Nero, până la edictul Împăratului Constantin cel Mare din anul 313 a fost o perioadă lungă și grea de persecuții. Creștinii nu aveau posibilitatea să se întâlnească asemenea nouă în centrul orașelor sau măcar la periferia lor. Erau nevoiți să se ascundă să săvârșească pe ascuns slujbe în catacombe, dar legile Imperiului nici acest lucru nu permiteau. Nu aveau voie să se întâlnească nici în catacombe. Dacă erau prinși, erau arestați. Ce se întâmpla cu cei care mărturiseau în public credința în Mântuitorul Hristos? Dacă erau persoane publice, erau deportate. Dacă erau oameni simpli, erau cel mai adesea decapitați. Dacă aveau averi, le erau confiscate. Dacă aveau nume bune, nume bun, li se strica numele. Erau trimiși în mine, în cariere de piatră și de multe ori sfârșeau acolo fără să-și mai vadă familiile. Cei mai mulți dintre ei au răbdat până la capăt. Au fost și unii care s-au lepădat, adică care au renunțat la această luptă, mai ales cei care nu erau încercați în focul ispitelor și mai ales nu cunoșteau profund învățătura creștină. Iar despre felul cum au murit, fie răstigniți, fie decapitați, sau arși pe rug, arși prin grădinile publice, în timp ce împărați care se considerau înțelepți cinau în preajma lor, ne arată ce atmosferă era atunci și cât de mult a suferit Biserica și cei care au mărturisit pentru Hristos, împăratul cel fără de moarte. Aproape de sfârșitul acestei perioade de persecuții, în jurul anului 300, la Tesalonic, un tânăr care moștenise de la părinții săi o avere considerabilă, a refuzat să slujească zeilor, adică să se închine lor după cum îi ceruse Maximilia, Maximian Galeriu. Ei, cei care mărturiseau pe Hristos, înțelegeau că nu este nimeni mai presus decât Dumnezeul cel adevărat și nu îi aduceau jertfe niciunui zeu și aveau curajul mărturisirii. Auzind împăratul că tocmai dregătorul de la Tesalonic era creștin, l-a întrebat public despre acest lucru și a mărturisit. Alții își ascundeau credința lor, dar Dimitrie a avut curajul mărturisirii. Ce a urmat se înțelege, temnița, umilințele. Amenințările și până la urmă moartea. Ucis cu sulițele, așa cum a fost lovit cu sulița și fiul Fecioarei. Creștinii care l-au cunoscut au luat o parte din lucrurile pe care le avea chiar inelul său înmuiat în sângele martiriului și le-au păstrat și i-au îngropat cu grijă trupul așa cum se întâmpla cu aproape toți creștinii care erau îngropați pe ascuns. Îngropat la Tesalonic și apoi descoperite moaștele sale mai târziu în chip minunat când un dregător bolnav a dorit ca să zidească pe locul martirului o biserică, ca semn al recunoștinței pentru vindecarea lui. Dremăritori creștini din viața Sfântului Dimitrie, unul dintre nenumărații martiri ai bisericii, învățăm... Ca au fost în trecut și mai sunt încă oameni care doresc mai mult să slujească în oastea împăratului celui fără de moarte decât în oști sau în demnități trecătoare. Învățăm apoi din viața Sfântului Dimitrie că deși era tânăr și era persoană publică, adică dregător, a preferat să-și trimită toate bunurile în ceruri, din vreme, pentru că atunci când a auzit de dorința împăratului de a organiza la Tesalonic sărbători care aveau să marcheze victoria lui împotriva goților în anul 306, el a încredințat toată averea unui slujitor credincios rugându-l să o la săraci. Câți dintre noi mai fac asemenea gesturi? Cât se mai gândesc să-și trimită din vreme averea bunurile pe care le au în ceruri? Le ținem lângă noi și parcă credem că nu vom mai muri niciodată Mai învățăm din viața Sfântului Dimitrie că fiind închis aruncat în temniță a considerat temnița ca un locaș împărătesc cămară împărătească spunea catistul Sfântului Dimitrie a considerat Mucenicul, spațiul strâmt al temniței, așa cum odinioară Iov considera gunoiul palat și rănile mărgăritar. Aproape toți drept creștini suntem vinovați astăzi de un păcat greu pe care nu-l mărturisim. Apostazia tacită, ce înseamnă acest lucru? Foarte simplu, în diferite moduri, ne pădăm. de Hristos și nu găsim timp să mărturisim. Nu găsim nici măcar timp să cinstim Sfinții, așa cum este Sfântul Dimitrie și ceilalți împreună cu El. Avem timp pentru orice dar numai, numai pentru lucruri esențiale nu găsim timp. De aceea modelul mărturisirii și dragostea fără de margine a Sfântului Dimitrie ne cheamă iară și iară pe noi să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului. Cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi Înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de El înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Pentru cei care au mărturisit în trecute sau mai apropiate vremuri, pentru El, pentru Domnul vieții, și El va mărturisi iar cei care se leapă în felurite moduri vor fi lepădați de la fața Lui. De aceea, Sfântul Dimitrie ne îndeamnă să ne aducem aminte de botezul nostru creștin și de ceea ce avem de împlinit ca fii ai Bisericii, ca fiii ai Mântuitorului care doresc să trăiască veșnic. Îl rugăm pe Sfântul Dimitrie să sporească credința și râvna noastră și să răsplătească celor care stau la aceste slujbe și care iubesc liturgia și comuniunea cu Sfinții. Amin! bună slavă pentru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voiere slavă pentru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voiere Doamne buzele mele vede deschide și gura mea va vesti laudata. Doamne buzele mele vede deschide și gura mea va vesti laudata. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se ridică asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui într lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce-n scapul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară.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 Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tare, nu este pace noasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea au peste mine. Un s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. -o m am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mănându-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu.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 Că s-a stupat gura celor ce greuesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământ a aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Pururea și în Vecii Vecilor. Amin! Aleluia, aleluia, aleluia, slavății Dumnezeu! Aleluia, aleluia, aleluia, slavății Dumnezeule, alleluia, alleluia, alleluia, slavă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 Duhul Tău cel Bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, întru dreptatea Ta scoate din eca sufletul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii meu și pierde pe toți cei ce necăje sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată pur robul Tău. Auzi-mă, Doamne, pentru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă păvățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatăl și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în Veci vecilor. Amin. Aleluia, aliluia, aleluia. slavă-ți Dumnezeule. aleluia, aleluia, aliluia, slavă Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Dumnezeu nostru, slavă Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm lumea pentru statornicia Sfântelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm pentru sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie și cu frică Dumnezeu e intră să roagă în ea. Domnului să ne rugăm, Domnule miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și dobrocei. loxitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul Episcop, vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru cinstita preoțime și ceandru, Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru bine credinciosul poporului român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre,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 Domnului să ne rugăm. Doamne este. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Domnului, Domnului să. Pentru ca să binecuvinteze lucrările în ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului. Într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporine să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Amen să noi din tomai cazul mania, primejnea și nevoi Domnului să ne rugăm. Amen, eul este. Apa ne drește miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Domne, Pe prea sfântă, curata, prea bine, cuvântata, măritata, pe puna noastră. te Dumnezeu, și purura, fecioara, Maria, cu toți ființii să o pomere. Născătoare, Dumnezeu, mi-lui ești să ne răbere, noi pre noi și unii pe ori și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, Tatălui și Fiului și Spântului Du Acum și pururea și în vecii vecii noi. vă Domnului că este bun, Cărveac este mic, Conjurați, într-un numele Domnului, am înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s nouă, bine este cuvântat ce Și voi fi viu, și voi povesti lucrurile Domnului. Domnule este Domnul și să. a arătat Bine este cuvântul ce Pe care n-au băgat în seamă, zitorii. aceasta s-a făcut în capul lungului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat pentru ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat ce. Mă de secure mură, izbăvește pe noi de groază, de Se îndreptă murat, îți va vei Cedom nuroi să ne rugăm Am nevoie Ște Și ne păzește pentru noi Dumnezeu ei cu carul tă Am nevoie Ște curată, prea, prea binecuvântată, slavita asta noastră de Dumnezeu, una și purură, fecioara Maria. Cu toți Sfinții s-au pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. noi înșine și pe alții și toată viața noastră,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 We Să ne rugăm de milă, miluiește. miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul tău. Miluiește. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată. Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni, Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pre noi, pre noi și unii prea, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o Ca bun și iubitor de oameni Dumnezeu, ești și ție e slavă în al Tatălui și fiului și sfântului Duh, acum și porurea și în vecii vecilor. Dumnezeu este scăparea noastră și puterea ajutor într-une cazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte <fie> Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu Harul Tău. e prea sfânta curata, prea binecuvântata, Mărita noastră, e Dumnezeu vreascătoarea <coughs> Și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să pomeni pomenim. Vrească Lui Hristos Dumnezeu s-a Că s-a binecuvântat numele tău și s-a prea slăvit ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh celor ce sunt pe pământul lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale în și. Sfinte te odihnești și ție e slavăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și purrea și în veci veți <cluș> Eu într sfinții Lui, al suflarea să-l depărtăm. Lăudați-l pe el într-tăria puterii lui. Suflarea. nevrădnicim noi ascultați Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și iubului tău. Prin Sfânta Evanghelie de la Matei citire. S-a părțit, Doamne, s în zi să domnul că treu săi iată eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor fiți deci înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Feriți-vă de oameni, fiindcă vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.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 nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, că se va da voie în ceasul acela ce să vorbiți, fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este cel care grăiește întru voi. Va da frate pe frate la moarte, și tată pe fiu, și copii se vor ridica supra părinților și vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. S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 Căci iată, întru fărădeleji m-am zămislit Și întru păcate m-a născut Maica mea Că iată adevărul ai iubit Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi a arătat mie Stropimă voi cu isop și mă voi curăți Spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi Auzului meu vei da bucurie și veselie Bucuroase vor oasele cele smerite Întoarce fața ta de către păcatele mele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 și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin nosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Ne Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge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 prorogul a văcut, a l astrigat, mărire-n puterii tale, Doamne, soi mântatul sau toate de dumnezeiască Maria ta, că tu fecioară ne-i de noi. Ce pe Dumnezeu, Cel peste toate, Și ai născut pe Fiul, Cel fără de an, Cel ce dănuiește pace tuturor, Celor ce te laudăm, Înțelepți zilui Dumnezeu, Care faceți acest Dumnezeu, dumnezeiesc, și cu totul și si i și lui Dumnezeu, venim să ne bucurăm pe Dumnezeu, cel ce s-a născut din însău. Nostru și fădure în de Dumnezeu, de mi numai mai lui, chiar dacă fost Să ne închinăm Domnului cântând Și prea în l Întru toți vecii bine și cei bine Credincioși în dor Nașterea născătoarei De Dumnezeu i-a mântuit Atunci fiind închipuită Iar acum lucrată Pe toată lumea când de ție Pe Domnul Lucrurile lăudați-L Și-L prea înălsați Într-o de Dumnezeu Și Maica Luminii pentru o cântare, cinstindu-o, să o, o mărim. Mărdește, Sfântul meu, pe Domnul să-i s-a cumplat, Duhul Presmerenia rabei salve, că iată de acum mă vor ferici, poate Să pomenească mila Precum a către părinții noștri lui Avram Și seminție lui până în ce ești mai cinstit pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări preasfântă al minții lor ce vor fara de strub ce-i sfânta păznuire ramar și lui Dumnezeu și să strige Și iară cu pace Domnului să ne ruga. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu cu cuhar. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăbita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu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 să Tatălui și Fiului și Sfântului Do, acum și pururea și în vecii vecii lor.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 purtătorule de lupte împotriva demonilor și a celor de suflet pierzătoare. Slăbătatele și Fiului, și Sântului Duh, și acum și pânărea și-n în vecii în vecilor, amin pe Domnul care s-a întrupat din curat sângele tău, Fecioară, mai prea curată, roagă tot pentru noi, Robii tăi, ca să aflăm har și ajutor în ziua nevoii, păzește neamul. Omenesc de groază în fricoșă lui cu tremuri și deprimești diferindu-l cu rugăciunile tale cele de Maică. Mare milatar, rugămure-te, auzi ne și ne miluiește! Vă miluiește, domne, miluiește, Doamne miluiește! ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, patriarhul misericii ortodoxe române. Pentru prea sfințitul părintele nostru, Timotei Prahovean, episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureșilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Domnului. Domnului.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 Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămonași, prăotero, diacon, diacon, monașii, monahi. Și pentru toți cei în Hristos, frații noștri. să dumnezeu, dumnezeu, Doamne, să. Încă ne rugăm pentru fericiții și purure apomeniții Ctitorii acestui sfânt locaș Și pentru toți cei mai înainte adormiți Părinți și frații noștri drept slăvitori creștini Care odihnesc aici și pretutindeni Doamne binește, Doamne binește, pentru mila viața, pacea, sănătatea, Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea Păcatelor robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, pelerini, tintori și binefăcători, Ai acestui sfânt locat. Ește Doamne, Doamne, doamne iese. Că ne rugăm pentru titorii binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostemnesc în alțarea acesteia. Pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată mi.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 Deci, cea din de dimineață, Domnul, am de milă iese. Apără, bântuiește, iuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu ne cuharul tău. Am de milă Despărțită, Sfântă, în pace și fără de păcat. De la Domnul să cere. Domnule. În jur de pace, credincios călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. De la Domnul să cere. Domnule. De păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. De ce de, dumne, ce de sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. De Doamne. De Doamne. În altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pogaință o să vârși. De la Domnul să cerem. Sfârșit creștinez vieții noastre, fără durere, ne în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos să cere. Amen.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 și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeul milei și-al îndurărilor și-al iubirii de oameni și-ți la înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și puruream și vei, vecii vecilor domnilor face tuturor capetele noastre domnului să le plecă. a ne și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în văcii ci Amin. Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna cum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeule și dreaptă credința de creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în preacul Născătoare de Dumnezeu Miluiește-ne genunchi Și te mai cinstită De vintre Și mai mărită fără de asemărare Decât serafimii Care fără spire pentru pe Dumnezeu Cuvântul ai născut Pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Tărbări slavă Slavăție E Hristoase Dumnezeule Nădejdea noastră slavăție ți și fiului și sfântului tu, și acum și pururea și-n vecii vecilor, Amin! Doamne girește, Doamne girește, Doamne girește, prea sfințită fărinte, vine Adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea mai ci sale, ale Sfinților împărați și întocmai cu apostolii cinstis Constantin și Elena, și ale Sfântului Cuviosului parintelui nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale. Sfântul Ierar, Nectarie, de la Eghina, Vindecătorul de boli și Făcătorul de minuni, ale Sfinților, Treierar, Vasile, Cel Mare, Grigorie, de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, ale Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie,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 Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Catedrala Patriarhală, slujba privegherii oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcovicar al arhiepiscopiei Bucureștilor.